Там не було нікого. Побачив вхід до другої комори. Він був також засипаний землею. За Шагаєм ускочило кількох парубків, Не надумуючись ані хвилини, стали копати далі. Шагай почув за собою голос залісного. «Люди, не пхайтеся! Відгортайте і кидайте в баюру тую землю, що ми відкопаємо! Не вийдете, ціле село в яму не влізе!» «Пустіть мене! Пустіть!» – вирішала яка жінка. «Там моя галька! Пустіть!» За нею друга, третя, дерли на голові волосся, Проклинали шельбарки і кирикучку «Боже, воліли!» Шагай Буців нічого не чув, Знав тільки, що за цією верствою землі, Може, й не грубою, ліктів на три або чотири, є люди, Може, ще й живі, тільки позбавлені повітря І у темряві дожидаючи рятунку. І копав, копав, копав, йой, Почув нараз за собою «Ісуса Христе, мати Божа, втікайте!» Шагай не озирався, під заливав йому очі, Чув його гіркосолоний смак на устах, Долоні пашіли, Якби хто в них грани насипав. Ще трохи, ще трохи, А відкопає засипаних, Врятує їх життя. Залісний прискочив до нього, «Втікайте, ідіть геть», Відповів сердито, «Земля над нами тріщить, А ті там не врятуєте їх, Втікайте!» Вхопивши гая за рукав, Шагай сіпнув і залізний з рукавом відскочив, захитався і впав Люди ще впору прискочили і витягнули його груба верства землі над коморами глинокопу захиталася, мов жива І разом з корчами терносливу, диких малин і ужин З глухим зловіщим грохотом посипалася в долину Загачуючи вхід до ями І як жовто-бура лавина скочуючися в баюру Плюснула, гнила вода, і люди розскочилися на всі боки. Сусе, Христе! Ганя помагала Маланці варити обід, як нараз загудів дзвін на тривогу. Боженьку крикнула Маланя, і, мов, не самовита вибігла з хати. Ганя не спиняла її, знала, що нема сили, яка могла би стримати цікавість твої дівчини. Повідсовувала горшки, щоб не поскіпало, і собі вискочила на поріг. Глянула на дах – нічого. З комина курилося, як звичайно. На церкву – і там було спокійно. На село – і на село не видно було ні димів, ні полумень. Перехрестилася – значить, це не горить. А чому ж тоді дзвонять? Чого над селом хмарою повисли людські зойки? Встривожена побігла до тети. Тети в Буківці не було, застали її в канцелярії. Метрики складала на купу. Була спокійна, як тільки старі люди вміють спокійними бути. «Де горить?» – спитала Гані. Ніде де, тітусі? як то ніде, а чого ж дзвонять на гвалт? Може, на другім селі горить, не знаю, а дядько, де? До церкви пішов, не дай Боже, огня, треба винести найсвятіші дари. Але чого це так дзвонять?» З-під церкви прибігла Маланя. «Ой, глинокоп, ой, глинокоп!» – лебеділа і так грудьми носила, що аж на мисто дзвонило. «Що глинокоп?» Чи ти здуріла, кажеш, бо зараз. Завалився, прошу їмості, засипав людей, душкілька наця, самих парубків і дівок. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Лецька кинула метрики. Най Мартин запрягає коні, а ти бігай, клич його мостя. Маланки як не було. За хвилину на подвір'ї чути було її пискливий голос Мартине, запрягай коні, поїдеш до глинокопу. «А я лиш твого розказу ждав», – відповів її медвежий бас Мартина. Він уже викотив бричку і біг до стані поконі. Маланя пустилася до церкви по його мості, але здибала Єлецького у хвірці. «Дай мені порохівник і парасоль. Панночка де?» – спитав. «Панночка, коли її мості. Ну, то добре. Бігай по порохівник». В голосі отця Єлецького почувався не так тривога, як жура. Багато він лиха бачив на своєму віку, але щоб глинокоп засипав людей, такого ще не чув. Мартин заїхав перед Ганок, Маланя бігла з пороховінником і парасолею. «Я їду», – сказав отець Ілецький до жінки, що вийшла була напроти нього на Ганок. «Зачекай хвилинку, я зараз також буду готова. Нема коли чекати і не треба. Ти лишишся з Маланою в хаті. То хоч Ганю візьми, ось вона. Сідай, Ганю, сідай, дядько, спішиться». Ганя скочила в бричку, в сірій суконці, навіть без капелюха, так як стояла, тільки валізочка в руці. В ній її домашня аптечка. Мартин смокнув на коні, бричка покотилася з подвір'я. По дорозі все ще стрічали людей, все ще якісь надбігали з поля. В селі лише діти лишилися, та старі такі, що вже не могли сувати ногами. «Також розум», – погадав собі отець Ілецький, – «не дай Боже пожежі» то не було б кому навіть одної коновки води принести. Пробував намовляти людей, щоб хоч хто вернувся, але охотників не було. Всіх тягнула якась несамовита сила до місця катастрофи. Кони, здавалося, також рвали так, що Мартин ледве тримав віжки в руках. Клапці білої піни відривалися від зубил і прилипали до плотів. Коні стали білі, ніби їх хтось милом натер. Ганя вхопила дядька за рам'я, бо боялася, щоби не вилетів з брички. Бричка, як м'яч, підскакувала на ямах. Люди розкакувалися напоки. Ось вже остання хата, ось закрут, капличка, а там і глиняний горб. Гані, якби хтось серце долонею стиснув. Так їй страшно стало, що зубами дзвонила. Але її тягнуло туди до всіх. Та до самого глинокопу ніяк під'їхати не могли, бо народу такого надбіглося, як хмара. Тиснулися, штовхали, розпихали ліктями Коли б могли, то на голови собі ставали б Ну і чого, чого, питаюся, кричав старий Недільський Тільки спиняйте рятунок Кара Божа з таким народом, лізе як саранча Пускайте хлопів, хлопів пускайте, кажу, бо вони сильніші, найкопають А жінок нам не треба, гей, жінки, посуньтеся набік Майте, борозум люди, як я до вас балакати маю, га? Побачив отця Єлецького Місце зробіть, його бості їдуть, не бачите його мостя з панонцею. Люди розступилися, щоб за хвилину знов збитися в купу, як на відпусті в церкві. Отець Ілецький насилу пересувався крізь товпу. Ганя при нім, ні під собою не чула. Кров то бухала до голови, то відпливала. Гадок зібрати не могла, як у гарячці, або у сні. Не знала, що діється з нею. Ніколи не переживала такої тривоги. Хоч не раз при всяких припадках у селі бувала. Крики і зойки жінок ножами пробивали її. Замикала повіки, щоб не бачити того, що тут діялося. Ось ковалиху двоє хлопці стовпи на руках виносять. Ніхто не знає, чи умерла, чи зімліла. Побачила неживого сина-одинака і впала, якби її косою підтяв. «Понесли» а за хвилину крик «Тримайте там петришину Ганзю, бо в воду вскочить, найскаче, як дурна, ніхто їй доньці не хотів лиха, бо так Бог дав». А все ж таки хтось кинувся за Гандзю і переймив її впору, відтягають її від калабані, а вона шарпається, не хоче йти, чіпець з голови зісунувся, волосся розсипалося, очі стовп, страшна така, як відьма. «Пустіть, бо з димом вас пущу!» кричить, Сусіди вговорюють її, дайте спокій, Бог так хотів, не противтеся Богу, його мостя встидаєтесь, дивляться на вас.